بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان على الظالمين وصلى على نبينا محمد وعلى اله بعد قال الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون to pray do znaczenia glaci Če te Allahu vraćeni biti, kada će svakome što je zaslužio isplaćeno biti i nikome nepravda neće biti učinjena. Ovo je 281. ajet Sura i Bekari. Značajan je po tome što je to Allahova objava prije i što je to posljednja poruka uzvišenog stvoritelja Allaha tebarakeva teala čovečanstva i da nove neima ima do sudnjega dana. I značajna je po tome što je ovo jedan od posljednjih ili posljednji ajet koji je objavljen od Allahove knjige. Kako to mnogi zastupaju mišljenje. Nakon objave ovoga ajeta vjerovijesnik sallallahu aleyhi ve sellem Živio je još devet noći, preselio je na hiret u ponedeljak, drugog dana Rabi'o'l-Evvala, kako to prenosi Ibni Ebi Hatim. A Ibnu Mirdewej navodi predanje od Abdullaha Ibni Abbasa, radijallahu anjuma, koji kaže posljednji ajet koji je objavljen bio je ovaj ajet vetko yomen terugaun fih ila Allah i boita sadana kada jata Allahu vraceni ibn juraj kaže navode da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga živio još devet noći počev od subote i da je umro u ponedjeljak a ovo prenosi poznati Mufestir Ibn Đerir Dakle, pred nama je posljednja Allahova objava i posljednji ajac te objave. Posljednji je što je objavilo iz Kur'ani kelima. I to ima svoju posebnu poruku. Jer ono što se posljednji kaže i poručuje i oporučuje, to u stvari ima i svoje posebno značenje. Uzvišen je Allah, tabarake wa ta'ala, u ovom i kuranskom ajetu naređuje i podsjeća na jednu veliku obavezu. A to je takvalok. Kao što se u mnogim ajetima drugim kuranskim spominje. Vela kad vossajna ladzina utul kitabe min kablikom. Mi smo oporučili o vasijetili i ehli kitabijama prije vas. O i, jatuma, a i vama samima kulla, da se Allaha bojite mogo boja za nas dakle traži se i badet pokorno tuzvišenom Allahu a takvaluk je da činiš ono što ti je propisano da trebaš raditi i da se kloniš onoga što ti je propisano da se trebaš toga kloniti ovaj ajat počinje riječima o takvu bojite se, čuvajte se Istrahujte Budite na oprezu Jeumen Od dana U ovom Kuranskom ajdu došao je taj dan U neodređenom obliku Jednoga dana To ukazuje na njegovu veličinu Bojte se toga jednoga dana Koji će sigurno doći Turđaune fi i Allah. U kome ćete se biti vraćeni Allah Dakle, bojte se sudnjega dana Ovim, uzvišeni stvoritelj, Allah tabaraka vata'ala, podsjeća na sve ono prije objavljeno. Drugim rječima prihvatite sve ono što vam je objavljeno u ovoj knjizi. Jer ćete zato odgovarati i polagati račun. Bojte se dana kada ćete biti Allahov račun. Kada ćete polagati račun. Summe tu ospa kullu nefsima kesebe. Zatim će svakome što je zaslužio isplaćeno biti. I nikome nepravda neće biti učinjena. Prvo svima nama je Allahu se vratiti. I niko to izbjeći ne može. I to je nešto neprikosnoveno i neminovno što nas čeka i što je pred nama. Povratak. Allahu tebara keva ta'ala počinje samom smrću i odlaskom sa ovoga svijeta. I to je početak tvojega putovanja dalekog i za tebe teškoga. Putovanja na kome je obskrba i na kome su obskrba dobra djela. Kao što kaže jedan od prvih generacija ovoga ummeta, Zeynul Abidin, Ibni Hosein, Ibni Ali, Ibni Ebn Talib. U svojoj U svojim poznatim stihovima koje počinju rečima leisa al-garibu grib al-sham wal-yamani inal gariba wal, wal kafin. Nije osamjenik, nije stranac ko ode u Šami i u Jemenu. Veći je stranac i osamjenik onaj koji je u grobu i u kefinima. Takav je sami napušten. Ostavljeno. To je početak svoga putovanja. A dalje nastavlja u svih ovima i kaže, inšala, i to ćemo jednom prilikom, cijeli, e, cijelu tu kasidu da prevedemo, inšala, jer je vrlo poučna i, i korisna i upučuje nas na takvalok i bogobojaznost, i prolaznost, i ništavnost ovoga svijeta. Pa dalje kaže, Sefer i moj put je daleko A moja obskrba mi nije dovoljna. Koliko god dobra uradiš, treba će još više. A tvoja obskrba su tvoja dobra djela. Ali konačni povratak Allahute, početak povratka Allahute, marake v.t. I trebaš biti svjestan da dok si došao na ovaj skjec da ćeš tanje ga i otići. Kur'ansko majcu se kaže, bi ćete vraćeni. Vratit će nam sallate vareka vata'ala, niko drugi, on vraća. I on ima svoje meleke koji su time zaduženi. Melek smrti i njegovi pomagači. Ali bićete ćete vraćeni. Šta znači bićete vraćeni ne svojom voljom. Ne vi odlučite, kada vi jedne. Već kada vam vaš eđel dođe. Jer ste u Allahovoj vlasti koliko bili toga svjesni koliko neku. تُرْجَعُنَ فِيهِ إِلَى Allah. Dana u kome ćete se Allah uvraditi. Početak toga putovanja ahiretskog jeste dolazak smrti. I nastop smrti. A konačno jeste sud, presuda i فَرِيْكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْكُمْ فِي سَّحِيْدِ Skupina u džennet, a druga u džehennem. Ne ima treće mjesto. To je kraj toga putovanja. Bojte se dana turdu'un fihi ila Allah keda cete biti vraćeni u njemu Allah. Suma tuva kullu nafs ma kasabat zatem će svakome što je zaslužio isplaćeno biti što je zaslužio. A, mo, a mi molimo Allaha tebareke ta ve taala da nam sudi po svojoj milosti a ne po našim djelima i po tome što smo mi zaradili jer U onome hadisu koji se spominje, koji bilježi imam El-Mundiri, da je jedan čovjek bio boravio na jednom pustom ostrvu. I tu je i bada činio Allahu tabarake wa ta'ala. Po tijeli dan. Uzvišeni Allah mu je na tome ostrvu oko koga je sve slavna voda i more dao izvor pitke vode na koji bi on silazio da abze suzmi. I da se pripremi za novi ibadeta Allahu te barak i va ta'ala Samo mu je to posao bio A kada bi god došao Dnevno da Najveće zapravo da Uzme abdest na tome izvoru Našao bi Tu plod koji mu je Allah Želešajnogu dao Šipurka I od toga se hranio Svaki dan Bilo je drvo koji je od koga je brao taj plod. Iako znamo da to samo jedan godi u šizri, ali njemu je svakih dan bilo. I molio je Allah te imao jednu veliku želju. Molio ga je da mu ne uzme dušu nikako drugačije osim kad bude nasleđje. Kad mu bude najbliže. Stalo Allahu tabaraka wa ta'ala u, u ibadet I uzvišen je Allah mu je to i uslišao I primio tu dobu I preselio je taj dobri Allahov rob Na ahiret Steždo Allahu tabaraka wa ta'ala I došao je Na sudnji dan Došao je na sudnji dan I Allah kaže Svojim melekima Uvedite ovoga moga roba U moj dževnet Mojom milošću A on kaže, uzvišeni Allahu mojim dijelima. A onda uzvišeni Allah kaže, onda izmjerite moju blagodat prema njemu i uporedite je sa njegovim dijelima. Čovjek koji je cijelom svoga života i badećini Allahu Zabar. Uzmite blagodat njegovog očnog vida. I uporedite je sa njegovim ibadetima. I kada su uzeli, izvagali i izmjerili, pokazalo se da je Allahova blagodat očnog vida koju mu je dao veća nego ibadet koji je on činio Allahot-e-barakem wa ta'ala cijelog svoga života. Pa kaže svojim melekima, volite ga u džehennemsku vatru. To su njegova djelata. On nije svojim dijelima mogao zaraditi džennet. U džennet se ulazi Allaho Milošću. Pa kada su ga prisilili u džehennemsku vatru, onda on moli Allaha ta ta da ga uvede u džennet njegovom Milošću. Pa uzmišenite Baraka Vatala se odaziva i kaže uvedite moga roba u moj džendet mojom milošu. Bojte se dana i ovaj ajet trebao bi svaki musliman da zna i poznaje i da mu stalno bude na umi i pameti kako je kod nas ljudi kada nam neko od ljudi nešto poruči. Pa mi to pamtimo i zapisujemo i dalje prenosimo. A šta je sa posljednjom Allahovom te barakeva ta'ala objavom i to posljednjim ajetom objavljenim u ovoj objavi? Zar nije potrebno svakim musliman da ga zna i poznaju? Ali u vremenu kada su se mnogi pretreke, Mnogi zaastori pred ljude postavili od strane ljudi da se ne sazna ova vjera. Ne samo da se ovaj ajet ne uči među ljudima onako kako bi trebalo, već se ovaj ajet i ne poznaje da je to posljednji ajet posljednji Allahove objave. To je i sramota i to je i žalostno i jadno za naš uvijek. Da smo se... Na taj nivo spustili. Dakle, porukaj Allah, te baleke wa ta'ala, ovdje, bojte se dana kada ćete Allahu biti vraćeni. Summetu ufba kullu nefsim makisime. Datim će biti svakome isplaćeno, ili dato ono što je zaradio. U ovome slučaju, čovjek radi i zaradi i zasluži Allahovu milost, koju mu u... A nikako da svojim djelima u potpunosti može zaslužiti džennet kao što to sahi i hadisi opisuju od Rasulullah salallahu alejhi ve sellem koji kaže svojima ashabima len yadkhulu ahadukum bi 'amalihi ili drugo me rivajtu len yadkhila ahadukum ahadukum Niko svojim djelima neće ući u džennet. U drugom riva i tu prevodu nikoga njegovat djela od vas neće uvesti u žene. Vala ene te ja rasul Allah za biti Allaho posla ljuče vala ene čak mija. Hadisi sahih u Bukhari Illa el iete ghammedan illahu bi rahmeti Osim da me Allaho buhvati svojo miloštvo. Ljudi u mnogo mnogome nisu nesvěstni ono što je zaslužio ono što je učinio Dakle, čovječe tvoje je ono što sam uradiš i što ostane kao posljedica svoga rada, bilo znanje, ili dobro dijete, ili vako, ili tvoja dijela koja si učinio. I da čovjeku ne pripada ništa drugo, osim samo ono što sobom zaradi. وَاَنْ نَسَعْيَهُ سَوْفَيُّ رَا I da će se njegov trud zasigurno da vidjeti. A prije toga u ajetima, u ovoj suri suratim neđem, kaže, uzvišen Allah, اَمْ لَمْ يُنَبَ bima fi سُحُفِ Musa, Zar nisu obavješteni o tome šta je to u suhufima Musa ovimu. Ibrahim Mel li Watta i u Ibrahimoim koji je u potpunnosti sve ispunio što je Allahu obeć alije dao. la tezir uvazira u izre uhra da niko nići terek neće pomijeti. Niko neći tovari neće na tovariite. Ni dobra ni loša dijev. em ne staje u ellejselil insani إِلَّا مَا sea i da čovjeku ništa zdruo ne pripada osim samo onošto soomm zaradi, o en nesje se u jura i da će se njegov trud za sigurno vijeti. Dakle to je objanelo u Sao i Ibrajiu, ali ime i našem resolu Mohamedu sa sobom što zaradiš, hom lajums I neće im se nepravda učiniti. Dakle, potpuna Allahovate bareke vata'ala pravda i upozoravanje ljudi na ono što ih čeka da se pripreme svojim dobrim dijelima i klonjenjem svega ružnog i nevaljastog. Ovdje ovo kaže, da bismo se podsjetili samo, da bismo se podsjetili na važnost ovih ajeta da bismo se podsjetili na ono što nas čeka na sudnjemu danu i da bismo odgovorili na jedno pitanje kojeg ljudi trebaju i moraju biti svjesni ali u većini slučajeva nisu a to je zašto će čovjek odgovarati Allahu tebara odgovarat će za svoja dijela i niko namjesto njega neće stati da odgovara a njegova dijela će biti ispravna onoliko koliko su u skladu sa Allahovim propisima i njegovim zakonom to jest Kur'anul Kerimom i praksom njegovog resula Muhameda sallallahu alejhi sellem tooliko će djela biti ispravna i pravilna i prihvaćena kod Allaha ništa drugo kada će se Isa alejhi selam Toga dana osebi zabaviti i zaboraviti na svoju majku. Šta je ostalo? Taj Allahov poslanik za koga se u hadisu podiže hadisu šafaata velikom. Kaže su ulaza u kome se ne spomeni ni jedan grijeh da ga je učinio. Ali će se toga dana zbog te živje toga dana se sobom zabaviti. Dakle toga ljudi moraju biti svesni. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولُ Budite pokorni Allahu i njegovom resulu. A se tiče drugih ljudi, onoliko koliko su pokorni Allahu i njegovom resulu, toliko sa njima i raditi, i sarađivat, i potpomagati se, i tako dalje. Koliko nisu, toliko ne treba sa njima. To je taj princip. Za koji će čovjek odgovara pred Allahom, tebareke vata'ala, Kur'an Kerim u Sure i Merijem kaže وَكُلُّهُمْ أَتِهِ يَوْمَلْ قِيَمَةِ تِفَرْدَ I svi će doći na sudnjem danu pojedinačno. Neće niko doći sa svojim sekretarom ili sekretaricom ima i toga ili sa svojim direktorom šefom ili predsjednikom države, ili sa svojim vojskama, ili sa svojim kontima na kamatnim bankama, koji su mu povećavali njegove džunahe, nego perda, sam, i to kako sam, igo go i bost, bez ičega na sebi. Prvi koji će biti odjeven od na Kijametskom danu, to je ko? To je Ibrahim, ali i Sera. Ali će se ljudi o sebi zapažnjati. Pa neće na to ni obraćat pažnje. Samo sa svojim dijelima ćeš doći. Pred onoga ko zna sve i kome ništa nije skriveno. Pa ćeš odgovarati šta si i kako si radio. da neće nikakva politika koristiti. Jer to kod uzvišenog Allaha ne pali i ne koristi. To kod njega ne vrije di. Jako će ljudi pokušavati, čak i oni najgornji, kada vide, to je jeste mušvici, kafiri, kada vide da uzvišeni Allah se barakeva ta'ala oprašta, samo ne oprašta širki, kupr. Kada vide veliku o milos. Onda će uzeti i zaklinjati se i govoriti ma Tako nam Allaha naše gospodara nikad širk nismo činili. To će govoriti. Lažno se pred Allahom zaklinjati. I lagati sami sebi. A Allah zna i njih i njihova djela. A to će govoriti kada? Kada vide da uzvišeni Allah sa drugo opraši. Ali širf ne oprašnaš. Allah neće oprašniti. Da mu se širf čini. Da neko ga Allah uravni smatraš. Ne samo da ga uzmiješ kao kipa. Da mu se klanjaš i da ga obožavaš. Ne samo to. Nego. Da neko ga predpostavljaš Allahu. Da ti je neko preči nego Allah. Neko preči nego Allahova vjera. Dakle, gledaš ljudi mo računa Račul Allah te bareke ve se nije igra. Ve yaghfir ma dun zalika liman yasha. A oprašta mimo toga kome hoće i šta hoće. Dakle, iz ovoga vidimo da je poslednja Allah te bareke taala poruka, u poslednjoj njegovoj objavi upravo ova i ta hvaluk i bogobojaznost. Ono što treba da nam je stavlno na pameti pred nama u našim svim dijelima. Da ćemo pred Allahom odgovarati i da nam ništa od ovog dunjaluka neće koristiti od ljudi i ljudskih državnih političkih, ekonomskih sistema i duro čega drugoga. Ne. Budi ispravan na pravom putu. I nemoj posustajati, nemoj popuštati, nemoj zastajati Kamo li se vraćati? I nemoj skretati sa toga puta. Jer opravdanja nikome ne ima. Mi imamo u Kur'anju, jer primjera toliko, među Allahovim poslanicima i ovim sjezbenicima, jesmo i zaboravili slučaj ashabu Nuhdudu, toga jednoga naroda, koji je od prvog do posljednjeg bačen U velike roove iskopane za njih i potpaljene vatrom. Da izgore unutra, svi do jednog. Pa je uzvišeni Allah pokazao to čudo. Da majka koja je nosila svoje novorođenje, koja se nije za sebe pobojala, nije došao u pitanje njen imanu, već se boji za to malo djete, Pa uzvišen je Allah joj daje razgalu i odgovor od toga djete. I to je od ono tre djece koja su progovorila u, u besici. Čudo se pokazalo. Pa to djete progovara i smiruje svoju majku da ustraje na pravome potu. To djete koje je bolje od hiljada i miliona danas ljudi. Koji ne smiju progovoriti i prozboriti. Ne samo to, već krivo govore i krivo radi. to dijete koje smiruje svoju majku. I šta joj kaže? Ne kaže joj, budi mirna majko, lijepo spavaj, uživaj. Već joj kaže, ustraj majko, idi u vasom, strada, da bi spasila i sebe i mene. Ali to nije sradanje. To je dobiten. Taj primjer treba da nam je pred očima. Isto tako Resulullah ali i sada ovoj salam. Koga su tri godine izolovali. I njega, i njegovu porodicu, i njegovog plemeta. Ili njegove srodnike bližeći. Među njima je bilo muslimana i bilo je i nemuslimana. Da bi na taj način izvršili pritisak Na istinu da bi ona popustila. Pa oni koji su tu bili u toj izolaciji živjeli tri godine. Kažu pa su nam usne postale kao devine gubiti. Od korijenja. Od trnja i liša koje smo. I kore drveća koje smo jeli. Ali nisu popuštali. Ali nisu principe ostavlja. Radi ovoga i radi onoga. I to je pitanje u strajnosti na pravome potu. Ovo je taj vasijet. Ovo je ta posljednja oporuka nama svima. Bojite se danas. Nećem koristiti rodbinske veze. Neće vam koristiti ove institucije. Ili ovi ljudi. Ili oni položaj. Samo ono što ste uradili od dobrih dijela na osnovu vašeg čvrstoga imana u Allaha tabaraka vatala. Bojte se dana kada ćete biti vraćeni Allahom. Zatim će svakome ono što je radio biti isplaćeno i nikome nepravda neće biti učinjeno. Molim Allaha tabaraka vatala da vam se svima smiluje da nam pomogne da budemo ispravni i ustrojeni na njegovom putu da ne popuštamo, da ne posustajemo, da ne skrećemo sa pravog puta se vlasim u stakljima i molimo ga uzvišnog da nam dadne da ovi ajeti njegove knjige i njegov resul ali i sato je selam budu nam stalno pred očima u našim svakodnevnim primjerima kako nas ne bi dunjaluk i dunjalučari, kako nas ne bi ova svakodnevna iskušenja, propaganda koja se vodi kako na sve to ne bi menulo sa pravoga puta. Zato ne pa vamo